Rugăciunea 11. În Duh și în adevăr Doamne, Duh al temerii de Dumnezeu, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiești-ne dragoste care toate de iasă, ca semn că am făcut porunca Domnului să vă iubiți unul pe altul așa cum eu v-am iubit pe voi, ca să-i putem ajuta pe toți greșiții noștri, teama împuternici să o putem semăna, pe cei vicleni și fățarnici să-i putem îndrepta, pe demoni și dușmani să i putem alunga cu darul trezvii să putem privega. cu roa lacrimilor să ne putem ruga cu taina spovedanii să ne putem curăța cu darul stăpânirii de patim să putem scăpa mânia, mândria, lenea, lăcomia, desfrânarea, invidia, zgârcenia, în iubire, credință și în nădejde să le putem schimba Smerenia, curăție, cumpătarea, Milostenia, blândețea, hărnicia și răbdarea, Ca pe niște talente să le putem aduna, Prin fapte averea cea cerească, În visteria ta să o putem vărsa, Încât să auzim când Domnul ne va judeca, Bine slugă vrednică și credincioasă, Peste puțin ai fost credincioasă, Peste multe te voi pune, Intră în bucuria stăpânului tău.